Один по одному йшли слідом за ним Стьопа, Запара і Павлюк. Часом вони потопали в снігових заметах під яким-небудь торосом. Часом же з великим напруженням ледве посувалися чистою кригою, згинаючись проти вітру. Кожного з них непокоїло, як удасться вибратися із цієї халепи. Але жодного не торкнулось з невір'я. Та ось Запара потяг мотузок, наче кличучи до себе Стьопу. Справді гідролог зупинився і крикнув, щоб усі підійшли до нього. Тоді Запара присвітив ліхтарем циферблат крокоміра. Стрілки цього інструмента показували, що вони вже пройшли три тисячі кроків. Отже, мусили бути або біля пароплава, або вже й проминули його. «Мені здається, – прокричав Запара на вухо мисливцеві, – що не треба заглиблюватись далеко в море. Коли не знайдемо пароплава, повернемо до острова». Безперечно, сидіти на острові доцільніше, ніж на кризі, хоч там і немає майже ніякої надії на порятунок. Та хто знає, може на острові хоч хто-небудь з них виживе? А може вітер піджине пароплаву кризі до самого берега? До острова ж вони безперечно доберуться за допомогою компаса, який вкаже їм безпомилково, куди йти, і вітру, що підганятиме їх у спину. Вершомет запропонував таке. «Ще сто кроків уперед» а тоді 500 кроків праворуч і потім 1000 кроків назад, тобто ліворуч. І якщо нічого не знайдуть, то лише тоді повертатись. План вершомета прийняли і рушили далі. Пройшовши 100 кроків, вони знесилились, але нічого не знайшли. Звернули ліворуч і одразу йти стало наче легше. Вітер повіяв з правого боку. І хоч збивав їх з дороги, але боковий вітер перемагати було не так важко. Несподівано для себе мисливець збився з рахунку. Зупинився на мить попросити запару, щоб той глянув на свій крокомір. Але вирішивши, що залишилось небагато, рушив далі. Ззаду на нього насідав Стєпа. Вершомець спробував прискорити рух, рвонувся вперед, і в ту ж мить полетів через голову на кригу, відчувши, мабуть, інстинктивно, що лижа його переламалась. Стюпа, йдучи за вершометом, налетів на нього, гепнувся поруч у сніговий замет і потягнув за собою задніх, не в за пара. Лише Павлюк залишився на ногах і нахилився над товаришами, щоб допомогти їм підвестися. Розтягаючи руки до запари, він несподівано намацав предмет, що спричинився до катастрофи. Це був натягнутий мотузок. Зачепившись за нього, покотився з розмаху мисливець. «Що за диво!» – перепитав сам себе вершомет, не вірячи тому, що тримався руками за мотузок. У всяком разі мотузок свідчив, що на цій крижині були люди. Може, вони й зараз десь тут? І цей мотузок приведе до людей». Хоч це й мало ймовірно, але хіба можлива річ, щоб у такому місці зустріти натягнутий мотузок? Знайдений мотузок радісно схвилював чотирьох лижників, та виникло і нове ускладнення. Вершомет залишився без лиж, а запасних вони не мали. Мисливець запропонував розійтися подвоє і рушити в той і другий бік, тримаючись за мотузок, щоб перевірити, де він кінчається. Той, хто знайде кінець, повернеться назад. Далі, ніж на триста кроків, не відходити. Пройшовши триста кроків, треба зачекати хвилин 10-15 на товаришів, і коли їх не буде, повертатись. На цьому погодились. Вершомет і Стєопа пішли в один бік, а Запара з Павлюком у другий. І йшли, як і раніше, зв'язані один з одним. Вершомет йшов попереду, тримаючись руками за таємничий мотузок. Свої лижі поламаної цілу він залишив на місці, де трапилася аварія. То мало правити за одмітний знак. Стюпа посувався на лижах. Мотузок був натягнений на залізних кілках і дерев'яних стовпчиках. Здіймався він приблизно на півметра над кригою. Стомлені поругою, мисливці і юнак скільки мали сили, поспішали вперед щоб з'ясувати, де кінець мотузка. Але йти їм було нелегко. Мусили одвоювати кожний крок крижаного простору, кожен метр мотузка.